Annál szilárdabban megmaradt a memóriájában. Nagyesda Georgievna szabadságot vett ki, már három éve halmozódtak a kinemvett napjai. Megérkezett mi, a fia. Képtelen volt visszaemlékezni, mikor látta utoljára. Hogy, hogy ilyen sokáig ide se dugtad az orrod? kérdezte. Anya, hát tegnap előtt voltam itt, miről beszélsz?